Tak vážení přátelé, všichni připraveni. Co se týče meditace, máte nějaké otázky, které byste chtěli probrat? Jaká je vaše zkušenost? Mysl zůstává u objektu nebo běhá se na tam? Hm? Běhá. A metoda je jasná? Teď sami... Zakoušíte ze mysl, je něco, co se nedá chytit. Čím víc budete se snažit chytit, tím víc budete frustrovaní, je to tak? Čili z toho vychází co? Jelikož většina z nás se učí severní pojetí buddhismu, v Jogáčára gumy šástra rozlišujeme čtyři druhy plynutí vědomí k objektu. Nejprve my, nechce, my chceme dostat vědomí k objektu, který potřebujeme, nádech a výdech, objekt meditace, silou. To se říká bála, avahana manasikára. Lukáši? Bála, bála to je jako sila. Áváhána, plynutí. Vahaty, plynout, Avahana plynutí, k. Hm? Manasikára, pozornost. Manasikára, pozornost. Ovšem pozor, my překládáme jako pozornost, jenomže v sanskritu doslova to znamená dělání ve vědomí. Pozornost není přesný překlad. Dělání ve vědomí je přesný překlad. Jelikož nemáme lepší slovo, překládáme jako pozornost. A to je důležité pochopit, to je co vysvětluje Sarvastióda Sautrantika velice. Zajímavě a nejzajímavěji právě yoga čára. Podle toho, jaký objekt uděláme ve vědomí, podle toho naše vědomí pracuje. A podle toho, jak uděláme objekt ve vědomí, podle toho též naše vědomí pracuje. Teď, jestli uděláme objekt ve vědomí, na základě nevědomosti, z hlediska budistické filozofie, výsledek toho bude mentální utrpení. Jestliže uděláme obět ve vědomí na základě moudrosti, výsledek toho bude, že dříve nebo později se dopídíme opravdového štěstí. Čili věda meditace, obzvláště v yogačara tradici, se vysvětluje jako učení se moudrému dávání objektu do vědomí. Manasikára se překládá jako pozornost, protože tím, že dáme objekt do vědomí, obrátíme se k tomu objektu. Manasikára je to, co dává vědomí směr. Bez manasikára, bez pozornosti, vědomí nemá směr. Jelikož nemá směr, nemůže pokračovat. Proto předpoklad každého momentu myšlení, každého momentu vnímání je, že vědomí má směr, pokud nemá směr, rozplyne se. Čili manasikára je srovnávána v Abidarmě ke kormidlu mysli. Jestliže mysl nemá kormidlo, v příštím momentě přestane existovat. Na tom objektu na kterém byla předtím. Teď, jestliže se učíme meditovat ze začátku, jelikož to je náš zvyk a tento zvyk my nejsme si, pokud nemeditujeme, nejsme si vědomí, kolik neplechy v životě nám tento zvyk přizpůsobuje, my se snažíme přivést naše vědomí k objektu silou. A udělat ho ve vědomí silou. A jelikož nemáme mnoho zkušeností v meditaci, jsme frustrovaní, protože pokud tak děláme, naš, naše vědomí bude hrubé, náš oběd bude hrubý, náš počítek bude hrubý. Ale pokud tak neděláme, do meditace se nedostaneme. Tak jsme v začarovaném kruhu. Tradice yogačára vysvětluje proces dostání se do sámády na základě devíti stupňů. První dva stupně jsou právě na základě zkušenosti dávat objekt do vědomí, obracet se v objektu silou. Tím pádem, ačkoliv meditujeme, naše mysl není klidná, naše tělo není utěšené. A proto často mysl klesá, klesá v tom smyslu, že začínáme ztrácet jasnost objektu, na který meditujeme. A nebo běhá jiná, myslíme na něco jiného a zapomeneme na to, že jsme u dechu. To je právě proto, že se snažíme, jelikož nemáme mnoho zkušeností, se snažíme silou dostat vědomí k objektu. Ale. Tento proces je nezbytný, protože pokud nemáme zkušenosti v jemnějších stavech vědomí a neosvojili jsme si je, budeme se stále snažit do nich dostat silou. Tím, že se snažíme silou, tím budeme frustrováni. Budeme frustrováni tak dlouho, než nepoznáme, ne teoreticky, ale prakticky, jak už se říká moudrý Sri 5 Pět gramů praxe lepší než pět kilo teorie. Musíme to poznat sami na svém těle a na svém duchu, že to tak dál nejde a tím pádem povolíme. Povolíme tak, že... Nebudeme mít klesání mysli, nebudeme se mysl zůstane jasná. A nebudeme mít těkání mysli. Toto je stav, kdy se adoptujeme na učení se meditace. To, to znamená, že v tomto stavu, ačkoliv vědomí, bude kolísat, bude do stavu tendence k letargii, necitlivosti, půjde do tendence k rozptilování se, nebude sledovat tuto tendenci, a zůstane u objektu meditace ne silou vůle, ale silou ducha přítomnosti a uvědomění, která v nás začíná růst. Jestliže máme ducha přítomnost a uvědomění, obracíme se k objektu čím dál tím méně na základě vůle síly, ale ducha přítomnost a uvědomění je vždy spojená s koncentrací a jasným rozlišením. Když tyto složky rostou, Pomalu, pomalu se začínáme učit, jak spontánně, ne násilím, ale spontánně držet naše vědomí na objektu meditace. Jestliže síla ducha přítomnosti výjde jasně najevo, výsledek toho bude, že ať máme jakékoliv počitky, jakékoliv myšlenky, Neopustíme objekt vědomí. To znamená, jestli se tak stane, budeme naplněni tím, co děláme. Naše vědomí získá jasnost a uvolněnost. A v tomto stavu už nestratíme po celou meditaci objekt, na který meditujeme. To je pokrok v meditaci. Jestli se tak stane, na základě zrání a dozrávání síly ducha přítomnosti zraje a dozrává síla uvědomělosti. To znamená, že kdykoliv se objeví i jemná tendence vědomí klesat či stoupat k rozptylování či k o tupělosti. v tom momentě této tendenci zabráníme. Tím, že jestliže my se ztrácí jasnost, jasně rozlišíme objekt, o který meditujeme, zkoumáme ho, s vůlí a s přesvědčením, tím pádem ten objekt, který se stává matným, se stává jasným opět. Tím silou úsilí, silou jasného rozlišení, což je moudrost, a sílou radosti, kterou prožíváme, tím, že naše mysl je koncentrovaná. Proč se nudíme? Protože nemáme radost a naplnění v tom, co děláme. Jak získáme radost a naplnění v tom, co děláme? Že se na to budeme koncentrovat a že ten objekt, o kterém meditujeme, jasně rozlišíme. Teď, jestliže mysl má tendenci těkat, je-li je rozptýlená, myslí na něco jiného. V tom momentě uvědoměností, která dozrává na základě ducha přítomnosti, vlastní vlastnost ducha přítomnosti je koncentrace. Bez koncentrace žádnou ducha přítomnost nemáme. Je třeba pochopit. Jestliže máme ducha přítomnost, ty tendence, kterou, které ducha přítomnost kazí, okamžitě objevíme na základě uvědomělosti a jestliže mysl běhá sem a tam, budeme ji koncentrovat. A jestliže Mysl je rozrušená, uklidníme ji tím, že praktikujeme uvolnění, rovnoměrnost. Všechno toto jsou faktory, které nemůžou přijít s roztěkaností a s rozpílením společně. To jsou právě opaky rozpílení a rozrušení. tak to balancujeme vědomí, až se dostane do stavu, kdy tyto tendence k rozrušení a k letargii, malátnosti se stávají minimální. V tomto stavu, jestli ho dosáhneme, můžeme meditovat hodiny a nebudeme mít velké potíže. Jestli tak děláme, pak úsilí učíme se takovému úsilí, který dovoluje, aby naše mysl plynula k objektu koncentrace plynule, bez tendence k stoupání či klesání. Tak jako jestliže máme dobře vycvičeného koně, nepotřebujeme táhnout za opruhy, nepotřebujeme je zase kvůli táhnutí povolovat, ale stále držíme opruhy nepříliš pevně, nepříliš uvolněně a kuň sám. Běží. A to je stav jednobodovosti vědomí. V tomto stavu se učíme pak spontánně pokládat vědomí na objekt. A to se učíme tím, že prostě musíme stále praktikovat. Bez toho to nepřijde. Jestliže stále praktikujeme, stane se to naší samozřejmostí. A to je stav samády. Stav samády je ten stav, ve kterém na základě zvyku udržení vědomí ve stavu jednobodovosti bez kolísání ve smyslu klesání či stoupání. Zůstává mysl spontánně u objektu, na který meditujeme. Jestli jsme tohoto stavu vědomí dosáhli, pak ať položíme vědomí tam chceme, bude nás poslouchat. Pak se můžeme učit bez velkých překážek vypasanu, či zen, či tantrické meditace. Ale pokud neprojdeme tímto tréninkem a děláme cokoliv, nenajdeme v tom uspokojení. Proto já jakož to základ pro jakoukoliv praktiku ve smyslu pochopení cesty Arahata, pochopení cesty bodhisattva, pochopení cesty Buddhy pro sebe, jedno jak to vysvětlíme, pokud nemáme základ, schopnost utišení vědomí na tom objektu, který potřebujeme a schopnost udržet toto utišení na všech objektech a děláme cokoliv, nenajdeme v tom naplnění. Proto je dobré, jakékoliv máme koncepty, to neznamená, buddhismus učí, že, že máme koncept cesty ve smyslu dosažení a rahatství, to neznamená, že se že dosáhneme arháctví. Jestliže máme koncept cesty ve stavu to neznamená, že dosáhneme bodysatlovství. Ale jestli budeme mít jasné pochopení toho, co děláme, na základě dlouhodobé praxe, větně tak můžeme dosáhnout toho cíle, o který usilujeme. A to dosáhneme ne na základě našich, jenom našich konceptů, že si myslíme. Pragya Paramita literatura učí, že ten, kdo si myslí, že je bodhisattva, není bodhisattva, ten, kdo si myslí, že je Šrávaka, ne, že je sotapana, že je arahat, není arahat. Proč? Protože eh, koncept a realita nikdy nebudou stejný. Jedině když realitu pochopíme, můžeme se stát stát eh, skutečnými bodhisattví a skutečnými araháty. A aby jsme realitu pochopili, předpoklad k tomu, že máme zvyk koncentrovaného vědomí. Buda učí, že jen na základě samády můžeme poznat věci tak, jak jsou proto jak cestu a rádství, která je cesta poznání objektivního poznání naší analytického poznání elementů našeho poznání, tak cesta bodhisattva, která učí vidět toto poznání nedualisticky, je jedině možná na základě pochopení, jež je založeno na samády, na koncentraci. Tak já nebudu vysvětlovat mnoho, tentokrát jenom základní teorie, abych vás postrčil k, k správnému přístupu k praxi, nedělat si iluze, nemyslet si, já jsem bodhisattva, já jsem tohle, nevěřit Příliš na různé koncepty, ale věřit na realitu zkušenosti, kterou děláme. Proto, jestli tu zkušenost, kterou děláme na základě dechu, jestli nám přinese jemný počítek dechu, jemný počítek vědomí, které pozoruje dech, jemný počítek těla, s kterým dech je spojen. To znamená, že praktikujeme dobře, ať už praktikujeme jakoukoliv cestu. Jestliže toho nedosáhneme, ať máme jakýkoliv koncepty, Ty koncepty nám můžou být ne pomocí, ale překážkou. Tak půjdeme do sebe, použijeme pozorování dechu k tomu, aby jsme se odvrátili od vnějších objektů, aby jsme ochraňovali vědomí uvnitř. Bez toho aby jsme ochraňovali vědomí uvnitř. Dle filozofie jogy žádné moudrosti nedosáhneme. A s tímto přístupem praktikujeme a necháme veškeré naše koncepty o tom, jak by věci měly být a jak by neměly být stranou. A prostě s přesvědčením, že to tak musí být, sedíme a pozorujeme, jde. A pozorujeme ho kde? Na místě dotyku. Ačkoliv dech se stále hýbe, naše vědomí se nehýbe. Proč? Protože ten dech, který pozorujeme, není skutečný dech, ale koncept dechu. My provádíme koncentraci na to, co aby jsme utišili vědomí na tu dechu. To je důležité pochopit. Čili ačkoliv cítíme při nádechu, dech je spíše studený, při výdechu spíše teplý, Dech je počítek vibrace, my, naše pozornost, ačkoliv jsme si vědomí těchto jevů, nezůstává tam, naše pozornost zůstává na tom obrazu dechu, který jsme si vytvořili ve vědomí. A tento obraz dechu, který jsme si vytvořili ve vědomí, je objektem naší koncentrace. A s tímto objektem, tím, že se na něj koncentrujeme, ho zjemňujeme, zjemňujeme ho do toho stupně, kdy se vyjeví společně se barvou či se světlem. To znamená, že náš proces zjemňování objektu se dostává do hlubšího stádia.